Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezenton në ligëratën me temë namazi. Dhe e temi stala të pofët dhëpjë dhëllë gjelalën Qur'an falën e namazin që rafëllin në hajë dhe dhëllëfëmin e lejnë në dy anë, në dy skeje të ditës e dhe pas një fjesë Inna ma yakhsha Allahu min 'ibadihi al-'ulamaa Ya Rabbi wahhamnina ihsane ne lutfine ne judine kerimincekiye her hurmet murframan gol Ligeron Mullaatem Efendi Trnava Trnava Trnava Trnava Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu sawdati fi kitabil karim. Laa til mis salati tarafiya an nahari bi zulfan min al-layli innal hasanati yuzhibn as-sayiat. Dhalika zikral dhalim. Sadaq Allahu al-azim ballagha rasuluhu an-nabiy al-karim. بنا نواله مو طالب طالبنا ورازقنا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم يا رب ونحن المسلمين الله جل جلاله هو لسان هو نصر هو نعم السند اناث Nataqmi desu allahi jellë shanuhu edhe emri tina ve peygamberi sallallahu ta'la aleyhi ve selleme edhe emri vedi ve emi s-salata fa qad zhufi dhu l-jelal al-Qur'an fa nne namazin fa fa yin nahari ve zhulafen min all-layl në dy antë, në dy skejët e ditës, edhe pak një pjesë të matës, inë në lë hasenat i jullë hibnës të i e atës, se roke të të frihere i hjekun ose i qojnë i fshinë gjënohet, dhali kërdi krali zakirinë, që to për janë janë për me kshilu, a të njerës që donë me kshilu, është ka ka për zoti dhul gjelalë, të regën bërja, a.s.w. Lëzën muratët e zotët janë të, që ka përënë allah i dhul gjelalën në skajet e dites, në fërën ditës, në fatë, është së vahë, Në të mërëm të ditës, të pjetë dhe vojnë e përmas, është e dhjyta pjetë në ditës, është drejtë e vejtë i njëja, zhullu fëmine lejni, është edhe një pjesë të natës, ajo e takë shumë në jëvrija të njëja. Në më të anë, zotë i dhullë gjelanë në këtë aje, i ka përflijet të shë dhe të të, të, të mamazinë, E përma në imeqënë muhammëdi që në te talëm në mazim anë këtofëno që i kabë zhoti par jellë jelaluhu vë jellë shanuhu a së dëpë në pëtër inë lë hasenat yul hibnë së i'arë të sëgrafët i hiyekun jënaët iqpa shvibhe allahi jellë jelaluhu vë jellë shanuhu me këtë sevapin e namazin që e këllu në tëzba këtë namazin, edhe tësë namazin të të vopin, që të sevapin që të kënonë në shkymoni, këpëse ka dhavu e ka dhunu e një gjyna kërpora, sevapin e fshinë gjynajin me nërzohi të të gjelani. E fshinë të nëhonë, e qanë për i verë. Ose, a e fshinë, Jahud, rritin i dina. Ma shkurt, kërdojnën të revzi, në ditë kja vetit, e, e qitën gjinohet një në njërë nënë, në nënën në në në e shpoj të revzi, qitën se vogët në nënën e tja të revzi. E që tash, gjdojnë ditë një dinohet, e gjinohet, këtë kujtu o të bunën e i gjinohet, për rraq, dash ma të gjinohet, që të nënën më një herët bunën se vogët. Etash, që që që që gjuna i disaj ditë sëqme, që që që gjuna i disaj ditë sëqme, të dyja dhe dohëllumë të rezidët më apënë. Etash, kur dhe gjulloa i një në nënë, një gjuna për një gjuna, zëtë i e shkrundë. Dhe sërëotin që gjë nënë, një vërë një vëhetës e 700, zëtë i bonë. Etash, që që gjë sërëopi që të lë nënë djatë. ا الفرسان ات جنو انت مونتمول ان الحسنات ابن سويو كانت نينا ييهون استعلت بيام من ذوالهوب وذلاله كانوا فتقدز موصل زوك الزلال نقررونا فاسعدت في صوت مفيه من غو عباده الله ذل ذوالهوب وذلالح كانوا موفي بين بين موفي Çfar punon djunon e djunon e vogla. Fa djunon ha let mola i pishin me lut Allah el-Jelal nuk len kurjo. Era djunon ha mola biznillah me tubave isht fort. Era meshet pejgamberi me rahmet zoti zoti nai fort. Era ai qet qallah inna Allah Muhammadu rasulullah. Allah al muradin, jenet, al isha, zutim, edhe i medjitim, medjitim, medjitim, me andërëzot, ka bu mërajin ashtu në gjëneti arrabë alëmini, shohë me zoti nësib në bunë edhe në evëgjithu imënëti Muhammed. Sa i lazëm lidhje me këto, shka ka thonë të i gambele alëhi salatu vë selamë për pora pohim, lidhje me qëto fjallë që i funëmë në Quran, që ka thosë zoti me falë që të vaktamazin, a me i fshi gjynohet me sëvapë. e salatu ke faratu në lima bëjnëhën juhilet e salatu ke faratu në lima bëjnëhënë peygambelik ato namazin e kabo zoti mërëm ibo qefarët në mëto njani me ibiët atoksia qërpunohëm nër mjetë namazët ori ruhe të inzal përjunohëve të nga ya ترت دوث قال في القران ان الحسنات يذهبن السيئات كما في ثبوت روايه مالك, مالك الاشرياء في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر حديث في روايه امام احمد في عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna Allaha raseena baina ghumahdaha kum kema basna baina mazafatin Allah e bëjë zëllon mosliman ton asaj ne çka punojnë në gjyha qrej punojnë në hetë mazufit me taksim me zbotin kur të janë kurse të bëqë drejtë dhe të thot onë pun fitu çka kurse gjuson fitona se punon për pahetë zboti dy gjellat e xhenabu Allah i ka bërë taksim ahlakët e insanëve, që i qi ka bërë taksim rrëzë këte insanëve. A i shëti disa njësë kanë ma pakët, disa më shumët, disa gjenë edhe daha më shumën e më shumë, dhe me thonë të rriti shkonën në në qështë në më rrjetë ditë. Qa shumë janë e dhe taksimatët e zotit në ahlakët e insanëve, Dhe inë Allah aju ti dynjami me njuhipu dhe me njuhipu. Edhe zoti djelalë fa të ja ashtë e dynjami po e dërën dhe kose dërën. Dume të anë, riskën edhe ahlatën i gëmë zoti taksimë, ku që shë dërën aire, pra dynjami jetë kujna kose ko ko dhe shmirit, dynion, dhe kujna kose dhe dhe kujna kone kose dhe dhe. Most mjerët dhe shmiri, që kanë dynjami dhe dhe në jam i njerët. E vërë të i kam veri po dhëtë gynion jel zërë të evakur, e vë atina që se dole. Dhe lojë ti dhine illa men e khafë, atinin nuk e jatë, vësum atina që je dole. Ta dina ja vërnaqif dhinin, ta dina ja ebër dhë dhërja vërnaqif me thamë, La ilahe illa Allah, Muhammedun Resulullah, الا <سؤال> مَقْبُولُ <سؤال> اللهُ <سؤال> اعْتِبادَ الذِّلَّ <سؤال> ذِلَّهُ الذَّانِي مَنْ آتَاهُ اللهُ دِينَ فَكَانَ تَحَدَّثَ فَبِئِنْسَانٍ يَتَألَّمُ ذُو الدِّينِ تَسْتِي تَدِينُ الإِسْلامَ فِي ذَوْكَ الْجِيلِ فَمِنْهُ فَكَانَ النَّذِينَ عِنْدَ اللهِ لَوْ لَمْ تَرَى بُسْتَ Te zot i e pranun çdo njerëz por specifik lameni, atina qiaja e zotit te din çatë insan zot i zot i delal e ka biếtë edhe e do. Ai shoq ajo neve me masjid me konve na phi atune qi mohati zot o kon enere mena buna sip me konen te din edhe na ta von dinin edhe ortashin e zotit te mire edhe i shala nuk mu të të tëri që dalë pejsa i të njojë e rëkojë në nojërët. Dhe levi në që t'i bje dihi, pa shëtësatë Allah për të i gavere që e kodhje që në të në dore në vetë, la yuslimu abdun, hatta yuslimu kalbuhu ve listaruhu, nuk osh i mirë ose i qëtun, ose nëni fjorë të jetër, nuk oshë nështë nështë mëni haqit, që një njerë që nuk e oës, nuk e jënë muslimon të tundë, dhe i zamë rëstina edhe me buë rëstina. Dhe me zamë, sështë muslimoni të ujër, a ti ka të në kështë të duhet, në njerë që të të të jënë muslimon e zemëra tina o është qërykë, e dhe ose buër e tina të të keshë puna muslimon dhe, puna njoni të të të të puna vlasmive, Nuk e po është mëslimonit ishtë të një një një një një nëzë. Në dhjë senatë që nuk jemi t'yru e hisë, nuk jemi t'yru e dhe qita që po tëmë Allahu e të bërë në jamia, nuk jemi t'yru kuë në kërni ere pëse shkabatamë këpër i juëna këtë guë, që Allahu e të bërë në jamia, po që për dhejë për jo me janinë të vjetit e të të fulë, të jojë që në t'i dhynë ashtë nje, që E pejëmbeja, alëhi sallam, u sallam, pofetë për tërkët, nuk është i sa vidmi i mirë i të tina, për ta kon i mirë edhe e mirë edhe kuha e tina, edhe zemra e tina. Se i nintë në trupin e insonit, të në matvila të zemra e mirë edhe kuha e mirë kuqësko. Për e në trupin e insonit, të në matkia të zemra e tje që kurësë edhe kuha e tje që nuk ko dhe nështë. Atërës, zemra mirë ka zonë punë të mira, punën punë të mira edhe këbuha mirë o së tërgjuman i zemrë, qësë nëhenë e këbuha e mirë fletë të më të mira e gjotë të rështë. Hishmë shmonohat kërkujna mi të unë kërkujshë, unë jam i njësit qëtë këtë. Që vërë kërkujna ka zonë e një të një të shkallë. Allo e maru të i kynë sënë dhe jarab dhejë. Dhe la juminu haqa jemen dërhu bevajtërnë, edhe imanin se ka të amin, tërpa këni dhe me të aminjëri që tëtë unë jam me iman, e tëmë imanin e plurë. Tëtë të i këmbejë alëhi salatu dhe selam, imanin të në nukësh i plurë, që iman kuptimin e kogë dhe shnikë dhe përë. E nuk është njeri me besë, ta nëmë tërpa konë më afo se të pojshia besën tomë. Duhë nëtonë, një njeri që pojshia në to s'kam besë, a i thotë besë i koqë i koë besë, se kom i mundë se nuk e koë besën tomë. Por se nuk i besonë lojëve pojshia i vetë. Tërë të të tëtë. Por nuk tukë pojshia i tina, qështë trukërruhet, kështë që për zëllën që më vjetë, ose i bon zullumë për shi, ose i në rja që haqë në janë pasunin, ose i se mëllë, ose i bon zullumë të kashë që hë, ose i bon zullumë të, ose i tërëtër për shi, dhe në zonë që tjetë për shiëa, me që të të të ideje, që frigorë për ideje, dhe të të të ideje, rëhë për ideje, Nuk e ki imanin qamit, nuk e ki imanin e mirë, bladën musliman. Nuk e shë imani bërë dhe shëpa tonë jënë musliman, po imani edhe islami, dyja kërën një fjallëtër, duhet me tonë, ka mënë në frukë, në gjithë në të shqëtë, ku ka tonë zhëti dhëmë gjëllëve, të ikambeja, lehi sëllatu vësëllatu. Dhe lojët, si bu abdën malën haramen, e jënë ti <tër> kuminë huvejrë bari kële. Edhe këtë atë një njëri mahtëve i haramit, e dhëti shala me bëzotit njëra musikë poboj sada. Në që tupën nështa dikushë prullohë e të fjallë se në apet duhet me thonë epe, pa marë parasitë të që të kekishë. Se ma mirë është me nënë se musikë me nënë. Beqë musikë të i ganderi po këtë dënaë, Duhet me thona t'ja shkybën të sybën pas, se një një një t'jëllet e atëm me i haramit t'agafës të zëtjarë, mështë presë përja Allahit mira përja imat, se mali Allah duhet me përja mira përja Allahit, se jo mali haramit. Dhe lajet e sante su të jatë bëllu minhu, edhe pos e atë e i sëton që më preluhet, dhe lajet rukë hu t'albëzëri i, illa kanë zotu ila nat po moden haram edhe lum mashek ajë lguhet dhajire i buhet demoni një pesh i buhet jeri gjename të gjithë me dorë çaj mode haras e ka fikun tetët dashëtorët të ndotë vetë të sport Derse haddot pitina dobjat sadok kabul nukedon. Per ne lot mrofa dieti sotie naimalni tur dinioti te, tan abina ivua eta dom gelden. Yom haram kitot kiyaiko, pegam bi sallallahu taala alayhi vesallam dak makon. Inna Allah la yustai bi telli që zotë ibn dhu nga luk efshti sani meflit, qësh me sani mekesh, qor dhu nga jemushti ybih hasen, që efshti sani me me ekesh me sani me me. Ine l'habiq la yemus habiq, që sani me në nësons parayus sani flit, nga jemushti sani me shti, që dhu nga jemushti sani me shti. Në të i dhubitah me këmi në vazit dhe padrën, inë në atënadi jullë hibnës të i asë, të vatët të hjekum dhynahim, të vatët të shim dhynahim, qaj të vatë që është të vatë i postër, të vatë i mirë, e i ljës të vatë me thonë të shmeguë, të vatë e haram, e me haram me thonë të hjek haramit, Ne haram, me fel, neshtë me tonë, te fri, felin e fli, so, të vetë rësulullahi kërdo shmuneb edhe në kërdojnë mërë shkjarbetinat, sallallahu sallallahu alaihi sallallahu. Se ka u lazen, elhamdi kërdojnë kërdojnë zhrujt e lalqë, namazin nukosh me këtës qëshni. Dhesh edhe namazin ka të kushtet e veta, duhet namazin kër e falu dhe fali shkut i kahie, ne po te ramalloh el jennet don huwa jennetone der me zoti te çajna maçi te tin fara te pia e pospërt te zoti çolla zoti ma bon atë masiren qe pra lihen me kët hadith pejgamberi do të ket ayet pejgamberi dhe sallatu ve selam apo në rivajet me hadith qi e ber imametul bahiliya thot qa neer ni njerin qohin jammi de rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka ton ja rasulullah ekim bi allah e merre tan e ithnain abi hay ka ton abi hay ka ton ja rasulullah ad din zot amamush e ulum bodna yubdaik pernaq de zoma man hadin hadi qon yamiluni tawqan ni që më stovënë, ose për për për shkoga ose hadë i tënë me mëkëre. Qëshë është ai gjëzëoja me onë shënëja? E të të të të në shënë hadë. E këta shka kërdojë, shka këpënu, po ka thë unë jo rësullë allë, këta ma hatin se unë jë më në për hadë. E rëndi e rëjë i se ladë, për të ladë, për arë, ka anë, në të të që këtë dëna e me i të aldë. Uh, të e krej pak atë shpinën pëjtina, edhe është të njëhere nuk e nëmaj kuqa përta. Me në me të kason për i gamberi që si, ajë që e punon i gjunaherës të ati kërkurs, ajë duhet atër në më mëshinë. Jo me qitë të me i donë. E me qitë me i donë, e me qitë me i donë, e një shpoj për të tjeqe. E njëhere, njëherë në gjunaherë që e punon, edhe të të tjeqe të me i donë, ajë i donë atër nuk është mirë kur në këtë njerëz i zotë na ruaj ndërveve çdo shtetje bën gjuna arat gjuna me çift me lëndë atë sant nuk më më blu edhe në votyve i kota Allah i dinë elum atë të me kimeti pada u kduën zona e të tuna fallen namozit e gaberi montazhe modi mattina الماقرى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه طرق في بيغامير افون نموذج في دمات قال ف اين هذا الرجل القائل اسمي هل اب قوت قوتني لي باموه اما حاضر Ufya ësha qalë anëzha, ya Rasulallah, fa unë janë, ya Rasulallah. Atër peygambe, alëhi salatu vë salam, isha, et mëntel vëdoët, et mërra abdës në të godië përësit mërë, në sunëtë në mustahabë në krejtë, fa në amë, ya Rasulallah, fa po, ya Rasulallah. أجنب الرئيسة وقالت وقالت في صليتنا على آنفا وقالت في رصوب الله قلت يا رسول الله قال نعم قال فإنك من حتيتي كيومي بلدك كأمك بلاطحون أخير لفاتيه رب الله المير صحيح ليه الفاتح فإنك من حتيتي كيومي بلدك كأمك بلاطحون segur tadi que tá voltou de Beiranstone por muito tempo num novo áudio nada. Ele havia que o povo da cidade de Beiranstone. Que havia irmãos da Inglaterra para as 80 décadas por que podem na nação no seu clube de amates e aí aí se corrige aí é só que há como uma nação do qual pertence bairro de Për gëmbejë e kabit, se për gëmbejë shumë të nëmë shëftë kanë më i të me këmë, po shka i të të nëmë, e te mërë apë dësinë si këhi e pojëlarë sëllë Allah. A u pojële bashkëmënime, pojëlarë sëllë Allah. Dhe këti sa jetë dhe jynojë, dhe jy patru si të ditit ka forë në onë e jote, dhe po më su të me me duha dëna. Dhe laën kërëzotit në të të të gjëllë, shka në të të të t inë el hasenati yullhibnët se i arshë, se vatët i pshinë gynahët, që për i janëri lëhë salatu rësë salam që kapër anti, namati i pshinë gynahët e nësëmënve, atë gynahët që janë të vërgë, në të janë të gynahët e të mëllëa. Allah, ya rabbe lë alemine, e bërgë nasibë dhe le vërgënë, me punua që në që në që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q ja qenab you know has done we must not move we must not complete you know you must almost you know that or you know the lion on my sheena too elhamdulillah in dalal sifat peygamber sallallahu alaihi wasallam inanillahi nasede kemereni hadis peygamberi tedercita dan Të e ka mori vajet e ba është mëni e sëfë, po dhëtë njëherjefënë në setmalën pari sinë rëzë i Allahu anhu, nëzë një pen të nëjtë me të. Të e ha dhe min ha gasënën, i abisen të hezëhu hatta të hata karat të hu. E këpi, po dhëtë të në mani një të eke dhe të shumë. Eri që i ranë pëlejë të sajnë, po dhëtë i ranë në të. E u kërë e këndë pëtë muë e, e sënëmanit, e barashman, e lëninim e e alohada, që shkëm tëherë një mërë që të unë përpunoj këtë këtë këtë? A ja sënëman, që që të veri qita shka nuk e dhita, që të përpunojnë të të? Qa alëha që dha qa alërërësulullohi sëndë allohu a alëhëllëhë sëllëhem, sënëmanul faresia qërpë i qëtë i barashmanit, që shkëm të përruqë i gamberi unë e më konë me qëtë e ka nërdi mëme dhe e ka shkun, edhe në ka qëllu e i gëndirja në vitelatër së pëllarë. Enë në lëmëslimë, nëslimani, i rata vërta e, këtë merë abdës të duhet, e ahtënë në vëduhet dhe e merë dhina të abdës. Qashmehi me qëllu qësë merët abdësi, dhe qëllitka dhe qëllitka qëllitë qëllitë qëllitë ramazan të doqan, edhe qëllu qëra herëve, e merë abdësin të duhet, ثم ثلث صلوات الحمس وثلين ايضوك للحقق طماغن فهاتت قطاياه كما يتهات هذا الغرض جناها جدين ايشتون ان تيدي فضل سيكون ان تيدي فضل سيكون ان تيدي فضل سيكون ان تيدي فضل فأخمي الصلاة طرفي النهار وزلوكم منه الليه إن الحسنات يذهب للسيئات edhe në kakënusëtën e pejraverikët e ajezotit, fallë namazin të të mëram të zites edhe një pjesmatës, më të lëni namazin të të falë, se namazin është të vërkët inë në lë hasënat i ujëbët të sejëat, të serapët i pu i hjeku në vejtëshin gynëa e fejrani të zites, ishë allë Allah i ërgjën lë alëzën, anëtë, E drejtë dhe natë punon mbi me konfitaturin e yara e ulalemin. Emos prequn ten hyrë të mëshme e dhënë në hadith duhet të knejtash. Mos prejë të trupit për favorat në ajo të tjera tjete. Tëmë kënaqëm na diet e gjithë për ledhënë ka qenë pejgamberi a lehi sallallahu alaihi wasalam. Se hadithë bahureja dhe Allahu hamduhu qore vajt po të qon pejgamberi a lehi sallallahu alaihi wasalam. Bërdi Ruhën, pëna në amelët mirët së aju të qëtë qëtë janë. E tëntë vërune illë atërë në në nësijërë, genëzini së iësëtë, vë në bon amelët së të qëtë në pasë në në, a për për për për për karoë në harrujët avet në zë qëtë. Tëpër për jësët genëzini së. E vë në në nësijërë, për për për për për për për për për për për për pë për fazë të sesia të kusht, fal kus gjendjen e e harruarën e Zotit. Çurmit. Gjendje të fortë dobë të sapyes gjendjen e harruarën e Zotit. Fuqarot që fat dobë të sapyes fuqara të gjendjes gjendjen e lutjes e harruarën e Zotit. Si ta kapacit nëve? Na kapacit punë kau Lëpjanë si së në një të përkërë, dore që përkërësën e e këndë e një bëshënë i janë. E u në rëbëmë në që i dhej, që një është pi sështë të më i batër, që një është në është, që një është, që i patënë zonë shmujja që kërët muë është, në një është me i posështë të i batërës të të të të menitë, e u herëmë në të r që ku përdojë që si qita qikën përbora e i tona me bojë vajë vajëtë, që shë mundës, e me të në në të në në gjithërë, ose gjallë dhe kur përta shtarën dhe, ma të në nëme, dhe me i vajëtë, që ka jeni gjallë, që a ju në zonë deka, që ku djebë deka, e dhe të në të në shë mundës me bojë vajë vajëtë, që e jëmë të e i ka të i ka të i ka të i ka ndihë, e lehin të Për djeqë i son jemi në qatorë, që e në qare, jo që vëzhinja, përkarajja, ishtë në osë, dja edhe përlarë të maraditë. Ha, dytë mëllës atëm, e bitë të gjallët e shërrukojëvi një të zorë, ose akërë të të të në orë të gjallëja, që majë të një të qipinë të një një osë bitë në me, që e që është gjallët i qohëllën asë mëri në e së nëtë dëzuët i ka të nërëponë së, ose e vishëtë atë e pesëtë atë e dhe haë nërë, ose asë e fritë një përësot të jamieqina, të jamieqinës në e qërësitë, e së në të qërësitë, në në qërësitë, e unë asë të të verëve ja rëvëve ajë të minirë në në në të të të, vladën ju së të morësia e pejganëvejtë, e lehitë e latën Kali është nos, është i rrahur, dhe në të pavullot e çedit jot, i bojë në ajo hidhet të dënojëu vetë në tollin e pavdes përfora shtoj në anëre, se na është kushtuar në pikën kohës vetë një jot të jetë të thon, po atë ero op, e përfora do humbërirë ishmën e dyon, se pati dinë ishmën mohile të kushtuar në dy قول يا بنو موافقه حكومه محمد بن نيره الى ان فاض في افاق